Cartea anunții Pista 4 În clipa în care Tantia Gepsina văra o lingură galbenă de supă în castronul fumegător, spre a face distribuția primului fel, două persoane intrau tăcute pe ușa refectoriului. Erau Silvestru și Tantia Lisandrina, cei mai tineri dintre bătrâni. Om ca de vreo 50 de ani, Silvestru, bărbat înalt și viguros, purta părul tuns mărunt ca o perie și o barbă pătrată, Pun îngios de neagră și numai pe aici, pe colo argintată cu câteva fire albe. Încluntarea ochilor penetrabil și încovoierea de plisca nasului îi dădea un aer mai degrabă ursus și timid. El merse repede către masă, suflând pe nas câteva vorbe ininteligibile, și se așeză lângă Jim, căruia i-a mâna osoasă, întrebându-l simplu și mormăit: Când ai venit?, fără să aștepte, însă vrea un răspuns. Tantii Lisandrina ise lui Jim suspectă. N-avea încă patruzeci de ani și era nemăritată, dar în colțul pleoapelor prea lungi tremura o sfială vinovată. Părul negru era împletit în coade groase în jurul capului, ca la fete și fața prea fragedă și roșie era de stare tânără. Păși tăcut, plecându-și molatic și ștergându-și buzele cu limba, asemeni unei pisici care a pe furiși lapte. Se așeză pe un scaun, salutând cu modestie exagerată pe Jim și pe toți ceilalți care lăsară capul în jos cu indiferență. Tăcuți ca niște călugări în trapeză, toți comesenii mânuiau lingurile între farfurii și gură pe diferite grade de înclinație deasupra mesei. Clipoceala ta tacâmurilor, zgomotul de sorbire se amestecau cu hârâitul pendulei, al cărui lans se prăbușea vizibil la răstimpuri. Silvestru ținea capul aproape deasupra farfuriei și înghițea supa în mișcări repezi, dezordonate, privind o cu dușmănie și ștergându-și din când în când barba udată. Tantii Mali își păstrase din potrivă și pe scaun perpendicularitatea de plop și sorbea lent, cu satisfacție, conținutul lingurii, pregând apoi de câteva ori falca de sus asupra celei de jos, ca să biruie în dinții galben și rari duritatea boabelor de orez. Tanti Magdalina și tantii Fira înghițeau lacom și, îmbujorate la față, bucățile de pâine pe care le lăsaseră să se umple ca niște bureți în zeama din farfurie. Numai Genca rămăsese galbenă și aspră în fața farfuriei și, scuturând lingura, lua în ea, farmaceutic, cantități mici de lichid pe care îl sorbea fără acustică, încet, obiectiv, protocolar. Pe Jim, clocotul acesta al gurilor, îl irita de moarte. De greață văzu noroi în toate farfuriile. Porci mari loveau cu râtul în unor găleți din care curgeau lături cu coș de pepeni. Un mascur mare ședea îngropat cu pântecul în noroi unui șanț și râtul lui sfărăitor de mulțumire scotea bășici groase deasupra mocirlei. Jim vârâ lingura silnic într-o troacă în restul răcit al supei și sub imperiul asociației de imagini o părăsi definitiv acolo. Am impresia, zise iritat și descărcându-și nervii în altă direcție, că nu dați de mâncare Iachii. Am găsit-o uscată, ca o mumie și înfometată. De unde ți-a mai intrat și asta în cap? se oțără Gepsina. Că nu-i dăm de mâncare. Mănâncă toată ziua și nu se mai satură. Nu cred eu asta. La asemenea vârstă, lăcomia are nevoie de prea puține lucruri. Are o voracitate de găină uitată în coteți. Ați înțeles? Ar face praznic dintr-un măr. Cine ți-a spus Dumitale poveștile astea, domnule?" să furia tot anticaterina și vorba îi pulveriză supa din gură. Știu eu de unde vine asta." În acest timp, Silvestru privea încruntat fundul farfuriei, iar Lisandrina, umilă, avea un mic râs de satisfacție în lumina ochilor. Ea singură mi-a spus," zise Jim, și nu e greu de văzut că nu minte." Jim, vorbi atunci fira cu multă distinție și calm afectat, cum se poate ca tu, om învățat și umblat prin lume, să bănuiești astfel de lucruri? Ea ca e bătrână, uitată de Dumnezeu, a căzut în mintea copiilor. Se plânge la toți și ne ferim să o vază lumea, că ne ies vorbe. Nu trebuie să te potrivești ei și să dai de bârfit vecinilor. Tanti Mali, Fata septua a Iachii a aprobat tocmai din cap, zâmbind cu onctuozitate episcopală, când Silvestru, fără să-și ridice ochii din farfurie, zise aspru și fără putință de replică, Nu dați de mâncare, Iachii!" Ei!" interveni acru ghenca, dă și dumneata apă la mară și să zicem că e așa, iartă-mă, doamne, și-a trăit traiu și-a mâncat mălaiu!" De gât așa viață, lipsă, mai bine s-ar îndura Dumnezeu și Maica Domnului să o ia odată, să se odihnească și oscioarele ei. Mâncarea pentru ea e crimă, așa să știi, dumneata domnule, că îi lungește canonul și nu o lasă să închidă ochii. Ia ca! vorbi Silvestru cu aceeași asprime sentențioasă și ironică spre Jim, fără să privească pe ceilalți. N-a știut să strângă bolovanii în ladă după ce și-a împărțit boarfele urmașilor și de aceea se usucă acum ca Cheops în piramidă. Dacă ar fi dat sfoară că în lada cu pietre mai are galben și scule de aur, ea ar sta azi în capul mesei, pe scaun curoate, și dumnealor i-ar săruta mâna pe rând, cum făceau acum 30 de ani când Iaca, căzându-se pe sfârșitele le-a împărțit cu mâinile ei banii, argintăria, care coclește acum pe fundul scrinurilor. Dumnezeu o pedepsește să se zgârcească de bătrânețe într-o cutie veche, cu mațele făcute coardă de vioară, ca să vadă cu ochii ei pe fetele fetelor îmbătrânind în sculele ei. Urmă o tăcere apăsătoare, măsurată de clinchetul furculițelor, apoi genca, afectată de câte ori venea vorba de vârstă, explodă. Bine că ești tu, tânăr! Ați început iar să dezgropați morții!" zise supărată tanti Caterina. Întotdeauna scandal la masă!" Magdalina, cu ochii plângăreți, făcea semne disperate lui Jim să închidă discuția. Tocmai atunci se auzi tur de picioare la ușă și Don Popescu apăru pe ușă cu melonul pe ureche. Având în vedere aprinderea feței și tulburea la ochilor și reți, nu mai încăpea îndoială că era cu chef. Toate femeile își făcură semne repeți de prudență, iar Caterina zise în șoaptă. Tăceți din gură că iar a venit afumat. Bine v-am găsit, fetelor!" salută galant dom Popescu. Surprins. Ce? V-ați și așeza la masă?" Deși Tanti-Caterina recomandase prudență, fierbând ca de obicei pe loc, răspunse cu umor. Doar nu era să așteptăm pe Pașa de la Vidin!" Popescu înghiții saliva, jignit. dă voie! Ce vorba e asta, Pașa de la Vidin? Așa mă primiți bunea voastră, va să zică!" Târa vorba, nazalizând-o, dar era liniștit și plin de demnitate. Privește ceasul, domnule, înainte de a vorbi. Patru zbârnăituri scurte căzură una după alta într-un sfârăit precipitat. Nu privesc eu râșnița dumneavoastră ruginită. V-am spus să vă luați un ceas ca lumea. Scoase din buzunar ceasul său spre a demonstra că nu era târziu, dar observând ora îl lăsă să cadă la loc, decretând. E vreme”. Când dădu să se așeze în capul mesei, observă pe Jim. Hei, lume nouă, îmi pare bine, mă bucur, dar când veni și nene, aduceți, frate, o sticlă de vin să bea un cinstea noului venit." Caterina, Magdalena și Agepsina făcură semne repes babei Chiva, care se pregătea să se repeadă la pivniță, de a nu se mișca. Nu mai este vin, domnule, s-a isprăvit." Pe unde ai fost, tot vin ai băut Cum nu mai este vin? N-am pus eu alaltă cinci sticle pe lada cu nisip Și dom Popescu se sculă să meargă singur în pivniță Nu se poate, domnule, ordonă imperios Caterina Noi nu bem vin Așa, nu beți vin Foarte bine, beau eu și cu Vreau să mă bucur de sosirea lui ca să curme conflictul, Jim declară că nu bea alcooluri și Popescu se reașează cu greu la masă. Apropiindu-se mult de tânăr, lângă care ședea, îi zise confidențial și didactic. În fond, ele au dreptate. Alcoolul, vătămă organismul. Dacă vrei să ai putere de muncă, ascultă-mă pe mine. Să bei apă. Apa e cel mai bun aliment și medicament. Doctorul Knaip vindecă cu apă toate boalele. Gura îi mirosea vin ca o vrană de butoi. Lui Jim nu-i se păru deloc îmbătânit, poate și din cauza părului roșcat. Obrazul lui era rumen și sănătos, mustața adusă caligrafic peste buze. Era același om pașnic până și în vițiul capital, cicălitor, didactic și în fond pasiv și răbdător. După o săptămână de regularitate casnică, dispărea deodată timp de 24 de ore. Când reapărea, ziua sau noaptea, dezgropa morții. Făcea teorii medicale sau politice, dojenea și sfătuia pe toată lumea și voia veselie și tinerețe în casă. Deștepta din blajina beției, Petrecea zile întregi de pocăire, făcând grădini de zarzavat în toate colțurile ogrăzii, reparând ușile și ulucile, tăind lemne și, bineînțeles, justificând aceste acțiuni printr-un principiu de muncă igienică, expus îndeosebi la masă. Apoi iar dispărea, iar grădinărea și așa mai departe. Acest ritm de viață devenise necesar întregii familii și un domn popescu neafumat, N-ar fi avut niciun haz. Când asceza era prelungită prea mult, dădea naștere potrivă la reproșuri din partea și Caterina, care zicea Îmi stă toată ziua pe cap, nu-i da bună, pe semne că a intrat în anul morții." și îl gonea pentru ca să-l poată certa la întoarcere. Bine, frate," observă indignat domnul Popescu, Viu obosit și flămând acasă și nu-mi dați nimic de mâncare? Aduceți la masă! S-a adus și s-a isprăvit. cine întârzie, lingura de gât, zise sever Caterina. Dați-mi voi! Ce înseamnă asta? Vă așezați la masă înaintea mea? Ce fel de respect aveți față de mine? Nu sunt eu capul familiei, n-am eu răspunderea dumneavoastră în fața legilor. Nu semnezi eu contractul de închiriere și toate actele care vă privesc? Dacă ești capul familiei să vii vreme la masă, avertiză Genka. Nu o să stau toată ziua cu masa întinsă, bombănia gepsina, în prin dulap. Mă rog, se miră domn Popescu, câte neveste am eu? E harem aici sau ce? Șapte femei împotriva mea? În loc să ia apărarea, Caterina îi dădu lovitura de grație. Tași din gură, vulpoi bătrân! Să te duci să mănânci unde ai fost până acum!" Fiind învins în lupta dreaptă, domn Popescu se refugie în filozofie. Jim, ascultă vorba mea! Femeia este ființa cea mai slabă la minte! N-ai văzut găina?" Pocoșul bate mândru din pinteni cu creasta în sus și găinile aleargă căpiate, cârcâind cu ouăle în ele. Uite așa mă cârcâiesc, dumnealor, pe mine de 30 de ani. Bagă de seamă când te însorgim să nu iei cârcâia la încasă. Mai bine rămâi ca Silvestru. Dumnealor nu întreabă, unde ai fost, Popescule? Ce ai lucrat, Popescule? Numai decât... Imitând răstirea Caterinei. Acum se vine să te duci de unde ai venit! Vulpoi, bătrân, Facuți și greguți! Persuaziv, bărbatul nu trebuie să stea în casă, trebuie să alerge, să afle. Tragi cu urechea de aici, prins de acolo, bei un paharus de vin, te împrieteniști cu oameni și îți faci treburile. Inițiativa. Trebuie să ai spirit de inițiativă. Deși nu cam înțelegea ce fel de afaceri făcea dom Popescu, care era pensionar, ca să aibă atâta nevoie de inițiativă, Jim se prefăcu că îl ascultă cu multă atenție, ceea ce e pricinuire tardatarului deosebită plăcere. Când Tantia Gepsin a puse înaintea lui domnul Popescu friptura, sub cuvânt că celelalte mâncări erau reci, acesta protestă. Iar carne, frate!" Mereu carne, carne și iar carne. Nu-mi trebuie o travă, eu vreau vegetale. Da, asta a zgârci pielea pe dumneavoastră. Vă pândește guta. Neam de neamul nostru, declară Genca Solen, am mâncat carne și a trăit și mai trăiește. Mănâncă dumneata ierburi ca vacile și să dea Dumnezeu să ai câte zile a avut iaca. Popescu nu se dă de un vins. Vegetalele crude au vitamine, scrie și în universul, demonstră el. Dă-mi o ceapă, fiindcă e radioactivă, un usturoic, are arsenic, un măr cu coajă, fiindcă conține valeriană. Astea vreau eu cu coană, nu hoit. Ei bine, na, iarbă și iadă încoace carnea. Și zicând acestea, Tantii Caterina aruncă în fața lui Dom Popescu două cepe mari crude și trase de dinainte farfuria cu friptura. Dom Popescu rămasă deconcertat, dar sfărămând ceapa cu mâna, încercă totuși să o mănânce în silă. În curând însă începu să devasteze cu furculița porțiile vecinilor, așa încât i se înapoie friptura cu concluzia. Ei, vezi, domnule, că nu te mulțumești cu iarbă?" Fiindcă m-ați obișnuit rău, dumneavoastră, se scuză Popescu, și nu vreți să-mi faceți alt regim. Domnule, schimbă el deodată vorba, adresându-se lui Jim în om curios. Ai fost în Italia, va să zică. Ia, spunem, domnule și mie, ce cu Mussolini. Luat repede, Jim rămase încurcat. Vezi? îi impută celălalt. Cum sunteți dumneavoastră ăștia tineri, generație nouă de. Păi dumneata n-ai spirit de inițiativă? N-ai putut să trași cu urechea să vezi ce și cum? Lasă omul în pace, interveni grav Silvestru. Ce să las în pace? Izbucnii atunci domn Popescu indignat. Ce să las în pace? Parcă pe dumneavoastră, care vă pretindeți intelectual, vă doare inima de țara asta cum mă doare pe mine? Un Mussolini ne trebuie nu, ați înțeles? Și zicând astfel, plesni dictatorial cealaltă ceapă. Moara pornise. De acum, toată lumea se aștepta la o lungă disertație politico-sociologică, în care orice moment istoric era determinat prin raportul a patru factori constanți. Englezul, americanul, neamțul și rusul. Ceea ce se și întâmplă. Americanul, domnule, are inițiativă și o să ne distrugă. De mic copil, el pornește la lupta pentru existență și se cărește în viață. Vinde jurnale, face dregești, ajunge ca Ford. Da, dumneata, ce faci cu coană?" Se adresă domnul Popescu către tanti Ghenca, al cărei zâmbet sarcastic îl supăra mai cu seamă. Cu ce-ți justifici dumneata existența pe pământ? Da, dumneata ai vândut jurnale când erai copil, domnule, îl provocă Genka. N-am vândut că n-am avut părinți luminați să mă ia de mână și să-mi zică Te-am făcut, te-am crescut, acum du-te și agonisește spîna. Vorba este ce faceți dumneavoastră ca să aveți dreptul să vă așezați la masă și să-mi cereți soboteală mie, care muncesc. Eu înțeleg așa, muncești, mănânci, nu muncești, rabzi. Ești bolșevic, domnule, îl denunță atunci tantifira ca să-l ațâțe. Sunt bolșevic, Ucoană, când e vorba de muncă, sunt bolșevic. Când stai toată ziua ca o cloșcă, cum faci dumneata, nu-ți dau voie să te așezi la sfânta masă și să pui mâna pe sfânta pâine. Și zicând aceasta, domn Popescu puse într-adevăr mâna pe bucata de pâine de dinainte, dar rămânând nesatisfăcut de ea, întrebă intrigat. Dar de unde luați voi pâinea asta de așa îndesată? Ești sătul și nu-ți place nici pâinea. Uită, e apa de la moara gepsinat. De la gagal, de unde vrei să o luăm?" Acum intră în joc și factorul neamț. De la gagăl! luați pâine de la neamț," va să zică. Bravo, cucoană, dați înainte, dați-o de râpă, mama ei de țară, că atât așteaptă neamțul și cu americanul. Nu-mi trebuie pâine frământată de mâini străine, cucoanelor, m-ați înțeles?" Trebuie să învățăm odată să trăim prin noi înșine, cum a zis Brătianu. De mâine încolo să-mi faceți numai mămăligă! Domn Popescu continuă să deplângă astfel destinele stinele patriei, asmuțit de cele șapte femei, dar Jim, simtindu-se obosit, se ridică de la masă și ieși. După el veniră Silvestru și Lisandrina, apoi tanti Marii, care se strecură pe portița din fund, Așa încât domn Popescu rămase numai între câteva femei pe care căută să le câștige la doctrina sa. În cei câțiva pași pe care îi făcură împreună prin curte, Silvestru întrebă posomorât pe Jim. Și acum ce ai de gând să faci? Ai venit să te îngrope aici sau ce?" Și cum Jim nu știa ce să răspundă, încheie ironic. Perește-te de molii și de grasie cât mai ești tânăr!" Pentru mine e prea târziu. Și cu aceste vorbe puse mâna pe eclanța ușii sale. Jim se închise în odaie și frunzări cărțile până ce se întunecă. Obosea la călătoriei, se lăsase acum în oase și se gândi cu siră la ideea de a se mai duce la masă cine știe când. Întoarse cheia în ușe și se dezbrăcă în lumina lunii. Nici o lampă nu era aprinsă pe nicăieri. Și curtea părea pustie. Numai un miros suav de regina nopții adia dinspre straturile de flori, udate de curând. Jim se întinse pe pat cu mâinile sub cap. În liniștea părăginită a curții nu se auzeau decât greierii. Scârțâiau pretul ca într-o miriște, tăind sârme subțiri cu fierăstraie minuscule. Sârâituri limpez și scurte răsăreau acii în sobă, acii în scrin și chiar în peretele de lângă pat. Gri, gri, gri, gri. Se auzea printre scândurile dușumelelor și de departe, din curți, alte fierăstraie răspundeau. Gri, gri, gri, gri. Săriturile erau așa de numeroase și subțiri, încât lui Jimmy se păru că stelele scârțâiau astfel tremurând pe firmament. Câmpurile străbătute cu trenul penserat îi fugeau pe dinainte. Nu-i trecuse încă căhurducătura și, în prima somnolență, simții bătându-i în tâmplezi dupăitura ritmica roților. Imaginile se amestecau în nebuloasa ochilor. Domnișoara cu breton purta pelerina măslinie a tantei mari. domn Popescu cu melonul pe cap dormea în tren cu capul în brațele ei, Iaca era pusă în rețea la bagaje, iar văcarii mânau spre sate turme de pisici negre. Sfeșnice mari de argint purtau procesiuni de lumini fumegătoare de-a lungul unei alei incomensurabile de abis, și Jim putut să citească în ultima cădere, sub aripile negre ale somnului, în scriere de flăcări: Vei trăi vârsta de 150 ani și vei lua pe fata Lenuța. Capitolul 4 Lola, Dora și Medii. A doua zi, Jim sări în sus, deșteptat de ecotcodăcitul alarmat al găinilor, speriate cine știe de ce. Ceasornicul de pe scrin, uitat cu limba muzicii la ora nouă, cânta mărunt din țiteră prăfuitul vals. Jim se simție sănătos și tânăr ca un arc. De bucuria pe care soarele i-o aprindea în artere, făcu o săritură atletică peste tăblia de fier a patului și, căzând în fața oglinzii, emise din toată adâncimea gâtlejului, baritonând, Primele note ale marșului din Aida. Nu era închipuit și nu se credea frumos, dar un instinct de conservare fizică îl făcu să-și umfle bicep și, și coșul pieptului și să fandeze plastic cu piciorul drept înainte pentru a obține maximul de volum al pulpei. Era îmbrăcat americanește într-un combinezon de crep, ceea ce îi dădea aerul unui sportiv. Ca să-și atenueze puțin trepidația sângelui, început să facă figurile gimnastice din Mont System. Se răsuci din șale cu mâinile în sus, de jur împrejurul bazinului, se lăsă îndoind genunchii pe vârful picioarelor cu pumnii strânși, fandă înainte, înapoi, la dreapta și la stânga. Încheieturile ei trosneau, dându-i o senzație de liberare a membrelor. Când vrusă să se așeze pe spate spre a încerca în aer suplețea picioarelor, Praful din covarele vechi ale tantei Magdalina îi necără suflarea. Vrusă și încerce puterea brațelor, rezemându-se cu toată greutatea trupului pe unui scaun. Dar acesta e așa de tare încât spre a evita un accident, Jim renunță și se mulțumi să boxeze arcurile desfundate ale canapelei și pernele din pat. Încăzit de mișcare, Jim se îndreptă spre lavoar să se spele. Îi trebuia apă multă, un lac, un bazin, o baie largă de porțelan cel puțin, să se simtă învălit de apă până și în nări și în urechi, să simtă înțepătura deasa a dușului rece. Casa cu molii avea însă asemenea instalații moderne pe care Tanti Ghenca le disprețuia, zicând, Iaca și bunicul au trăit și fără baie în casă și a fost bine. Ați venit dumneavoastră mai cu moți." Ibricul conținea atâta apă cât să-și stropească obrazul, adică, în termeni patriarhali, să se spele pe ochi. Zărind pe baba Chiva prin curte, Jim îi făcu semn. – Adu-mi apă, Chivo! – uițise el când aceasta intră râzând prostește de costumul lui. – Păi, n-ai apă? Ce-ți mai trebuie alta? – Îmi trebuie apă multă, nu pe fundul ibricului! – apoi, iluminat de o idee genială. Să-mi aduci stropitoarea plină cu apă rece. Ce stai de vorbești? Se scandaliză baba. Cum să aduc eu stropitoarea în casă? Să-mi o aduci, că altfel nu e de trăit cu mine. Baba ieși crucindu-se și mirându-se cu mai cata cristoase de acest bizar capriciu. Peste câteva minute apărunsă cu apa, intimidată oarecum de a fi complice la o astfel de trăsnaie. Intenția ei evidentă fu de a aștepta lângă prag consumarea faptei, dar Jim o învârti pe ușa afară și întoarse cheia îmbroască. Stătul puțin să se gândească, fiindcă nu vedea încă modul de întrebuințare. Să atârne stropitoarea de cuiul din tavan și apoi să-i dea înclinare deasupra capului, nu avea nici cu o lega și era teamă să nu se surpe cumva tavanul. Să toarne apa în lighean, ligheanul era prea mic. Alese soluția cea mai simplă. Puse ligianul în mijlocul casei, acolo unde covorul îi se părea mai prețios tantei Magdalena, intră cu picioarele în el, se dezbrăcă de combinezon și, ținând stropitoarea cu mâinile întinse deasupra capului, lăsă să-i curgă peste față, ceafă și de-a lungul trupului firele reci ale apei. Jim ieșit din baie înghiorat ca un armăsar tânăr tăvălit prin iarbă, dar rodaia a tantei Magdalina nu era pregătită pentru instalații de genul acesta. Apa căzută mai toată pe jos îndrepta în râuri repezi pe sub pat și scrin, și, din cauza udăturii, dușumea meu a colp ploat. Ca să-și salveze tălpile din blaștină, Jim se urcă în pat și, acolo, în picioare, fredonând aria din janin, își continuă toaleta privind în oglinda ce era târnată pe peretele din potrivă deasupra scrinului. Își linse părul cu peria neted peste cap. Își nodă cravata și puse costumul de stofă berberii, a cărui culoare aspră de frunză uscată îi dădea o siluetă foarte londoneză. Deși bine așezate de cu seara pe umărul unui scaun, hainele îl mulțumeau prin mirosul de naftalină ce luaseră din odaie. Când replica din oglinda a persoanei sale i se păru satisfăcătoare, făcu un calcul vizual și sări cu tălpile drept în pantofi spre a evita umezeala. Tanti Magdalina s-ar fi îngălbenit ca de priveliștea unei crime dacă l-ar fi văzut cum își cufundă piciorul în inima fătorului dezacordat ca să-și lege și returile de la pantofi.